İmam Həsən ə.səlamın müaviyyə ilə sülh-sazişi bağlamasının səbəbləri İmam Həsən ə.səlamın həyatında ən mühüm hadisə onun müaviyyə ilə sülh-sazişi bağlaması və nəticədə məcburi şəkildə müsəlmanlara xəlifəlikdən kənarlaşdırılması olmuşdur. Hətta İmam Həsən ə.səlamın attığı bu addım Nadan Dostların Eytirazına və qərəzli düşmənlərin tənqidinə səbəb olmuşdur. İmam Həsən ə.səlamın həyatını və o dövrün hadisələrini mütaliyyə edən bəzi müsəlmanlarda bu sual yaranır ki, axı nə üçün İmam Həsən ə.səlam müaviyyə ilə sülh sazışı bağladı? Məyər Həzrət Əli ə.səlamın vəfatından sonra o həzrətin tərəfdarları və silahdaşları onun oğlu İmam Həsən ə.səlamla beyyət etmədilərmi? Olmazdı ki, İmam Hüseyin əleyhissalamın qaldırdığı qiyamı elə əvvəlcədən İmam Həsən əleyhissalam qaldıraydı? Elə olduqda ya qalib gələr, ya da öz şəhidliyi ilə müaviyyənin hökumətini sarsıdardı. Bu sualları cavablandırmazdan öncə aşağıdakı üç məsələyə diqqət yetirin. 1. İmam Həsən əleyhissalamın mübarizliyi tarix İmam Həsən əleyhissalamın şücayətinə və qorxmazlığına şahidliyi eləyir. Qorxu əsla onun qəlbinə yol tapmamışdır. O, İslam dini uğrunda fədakarlıqlar göstərmiş və Allah yolunda canından keçməyə daim hazır olmuşdur. Bu iddiamızı əsaslandıran aşağıdakı nümunələrə nəzər salın. A. İmam Həsən əleyhissalam cəməl döyüşündə İmam Həsən əleyhissalam cəməl döyüşündə öz atası ilə çiyin-çiynə meydanın ön xəttində vurulmuş. Həzrət Əli əleyhissalamın bir çox şücaətli və dilavər silahdaşlarını geridə qoyaraq düşmən qoşununun qəlbinə hücumlar etmişdir. Cəməl döyüşünə hazırlıq ərəfəsində atasının Kufəyə göndərdiyi nümayəndə heyətinin üzvü kimi bu heyətə Əmmar Yasir də daxil idi. Həmin şəhərə gələrək Müsəlmanları cihada çağırmışdır. İmam Həsən ə.s. küfəyə gəldikdə hələ Əbu Musa Əşəri küfənin valisi olaraq qalırdı. Xəlifə Osman tərəfindən küfə valisi təyin edilən Əbu Musa Əşəri Əzrət Əli ə.s. Ədalətli hökumətinə qarşı çıxanlardan idi. və buna görə də o şəhər əhalisini cəməl döyüşündə iştirak etməkdən və dövrün xəlifəsi olan Həzrət Əli Ələyissalama arxa durmaqdan çəkindirdi. Lakin buna baxmayaraq, İmam Həsən Ələyissalam Kufə şəhərindən 9 min döyüşçü yığıb cəməl döyüşünə yollanmışdı. B. İmam Həsən Ələyissalam Süffeyn döyüşündə Süffeyn döyüşündə də qoşunun səfərbər edilməsində İmam Həsən Ələyissalamın iştirakı olmuşdur. O, öz mətin və mübariz çıxışları ilə küfə əhalisini xainlər və İslam düşmənləri ilə vuruşa ayağa qaldırmışdı. Siffeyn döyüşündə İmam Həsən ə.s elə bir fədakarlıqla vuruşmuş ki, Atası Həzrət Əli ə.s öz səhabələrinə deyirmiş, Həsəni və qardaşı Hüseyni döyüş meydanından kənara çəkin ki, onların ölümü ilə Peyğəmbər salavatullahın nəsli kəsilməsin. 2. İmam Həsənin Bəni Üməyyəyə qarşı etirazları İmam Həsən ə.s. heç bir zaman haqq sözü deməkdən çəkinməmiş, İslam qanunlarını müdafiə və mühafizə etməkdə kimsədən qorxmamışdır. O, müaviyyənin İslama zid hərəkətlərini açıq-aşkar şəkildə tənqid etmiş və muaviyənin ümumiyyətlə Bəni Üməyyənin ləkəli keçmişini qorxmadan ifşa etmişdir. İmam Həsən ə.s. müaviyyə və onun əlaltıları ilə o cümlədən Əmras Ütbə İbni Əbu Süfyan, Vəlid İbni Ütbə, Müğeyrə İbni Şeybə və Mərvan İbni Həkəm kimiləri ilə apardığı kəskin mübahisələr yuxarıda deyilənlərə əsas verir. Tarixi mənbələrdə qeyd olunur ki, İmam Həsən ə.s. ilə arasında sülh sazışı bağlanıldığından sonra, Razılaşmaya görə müəyyən bir müddət üçün İslam xilafətinin başına gələn muaviyyə öz qoşunu ilə Kufə şəhərinə gəlir. Bu zaman İmam Həsən a.s. minbərə çıxıb onunla bağladığı sülh sazişinin səbəblərini açıqlayır. O, Həzrət Əli a.s. xanidanının məziyyətlərini bəyan etdikdən sonra hər iki dəstənin, Həm öz tərəfdarlarının, həm də muaviyyənin tərəfdarlarının qarşısında muaviyyənin mənfi cəhətlərini bir-bir sadalayıb, onu aşkar şəkildə tənqid edir. İmam Həsən ə.s. muaviyyə ilə sülh sadişi bağladıqdan sonra xəvariclər muaviyyənin əleyhinə səfərbər oldular. Kufədə ikən muaviyyəyə xəbər çatdı ki, övsərə Əsədi adlı xəvaric başçılarından biri, Ətrafına dəstə toplayıb, onun əleyhinə qiyam qaldırmışdır. Muaviyyə öz iktidarını göstərmək və İmam Həsən əleyhis-salamın onun tabiliyində olduğunu nümayiş elətdirmək üçün Mədinəyə getməyə hazırlaşan İmam Həsən əleyhis-salama xəbər göndərir ki, öfsərənin qiyamını yatızdırıb sonra Mədinəyə getsin. İmam Həsən əleyhis-salam ona belə cavab göndərir. Mən müsəlmanların qanı tökülməsin deyə səndən əl çəkdim. Səninlə sülh sazişi bağladım. Bu o demək deyil ki, mən sənin fərmanınla başqaları ilə vuruşacağam. Əgər vuruşmalı olsam, həmindən qabaq səninlə vuruşmalıyam. Çünki səninlə mübarizə etmək xəvariclə vuruşmaqdan daha vacibdir. İmam Həsən əleyhissalamın müaviyyəyə olan bu cavabında mübarizvi ruhu açıq aşkar görünür. Xüsusilə də sənlən əl çəkdim ifadəsi bu mənanı aşılayır. 3. Sülh sazışı İslam nöqtəyi nəzərində Bunu bilməliyik ki, İslam dini kafirlərlə vuruşmağı əmr etdiyi kimi müharibənin heç bir nəticə verməyəcəyi təqdirdə qarşı sülh yolu ilə həll etməyi də əmr eləyir. Həzrət Peyğəmbər səlavatullahın həyatına nəzər saldıqda görürük ki, o həm bədir, ühüd, xəndəy və hüneyn kimi müharibələr aparmış, həm də qəhti qələbəni qeyri-mümkün gördüyü halda kafirlərlə sülh bağlamış və bu yollan İslamın inkişafına şərait yaratmışdır. Həzrət Peyğəmbərin bəni zəmrə və bəni əscə qəbilələri ilə Eləcə də Məkkə müşrikləri ilə bağladığı sülh sazişini Hüdeybiyyə sülhü, bu deyilənlərə nümunə göstərmək olar. Deməli, necə ki İslam Peyğəmbəri öz dövründə müəyyən səbəblərə görə düşmənlə sülh sazışı bağlamış və hətta həmin səbəbləri dərk etməyən bəzi müsəlmanların qınağına da tuş gəlmişdi. Eləcə də İmam Həsən ə.s. bir ilahi rəhbər kimi Mövcud vəziyyəti hər tərəfli təhlil edərək, özünə məxsus uzaqgölənliyi ilə İslam dininin və müsəlmanların xeyrini sülh-sazişi bağlamaqda görmüşdür. Elə bu səbəbdən də kimsənin İmam Həsən a.s. etiraz etməyə haqqı yoxdur. Çünki onun tutduğu yol eyni ilə Həzrət Peyğəmbərin yoludur.